Знесилено ліг і заплющив очі. Ще сонце не сходило, як найдай своїм загоном виїхав з Матронинського монастиря поспіхом через дрімучий ліс подався на захід напрямку Вільшаної та Лисянки. Усі їхали мовчки, пригнічені жахом щойно баченого. Але крім цієї спільної причини, похмурого настрою, у багатьох було ще й своє особисте горе, яке посилювало душевний тягар. Петро, наближаючись до рідних міст, мимоволі згадав замученого ляхами батька. Найда перебував під враженням жахливої розповіді старого запорожця і нового почуття любові і обов'язку, скріплено присягою даною отаманом своєму рятівникові. Дарина переживала близьку розлуку з коханим. Невідоме майбутнє будило в її душі невиразне передчуття фатальних втрат – Дівчина серцем уже чула біду, що насувалася з чорної імли. Та й у кожного напередодні кривавих боїв зринали з потаємних глибин душі зворушливі спогади. Коли втомлені коні побігли повільніше, Дарина під'їхала до Найди і тихо спитала його. Об чим коханий так задумався? «Га!» – здригнувся отаман від несподіваного запитання, яке порушило його задум. Це ти, моя люба, моя зори. Ох, коли б тільки бурі та грози не розлучили нас навіки, мовила дівчина. Ти ось зажурився, друже мій, і моє серце теж запала печаль. Справді, куди мені тепер податися? Матронинський монастир розграбовано. Там тепер ні мені, ні пораненим немає притулку. У Київ, поки не скінчиться ця велика боротьба, я не вернусь ні за що. Та й потому вернуся туди хіба з тобою вірною дружиною, яку дав мені Бог. «Щастя моє, радостя моя, вся надія в тобі, все життя для тебе», – прошептів у відповідь найда, сп'яніли від захоплення. «Так, тихо, але твердо вела панна, без тебе мені не жити. Але як під час цієї бурі не сховатися від неї? Ні, навпаки, як хоча чим-небудь бути корисною в смертельній борні? Я б з радістю полетіла з вами в похід». «Боронь Боже», – вигукнув отаман, – «це неможливо. Тривога за тебе, за твоє життя, зв'язала б мені крила. Але яка мука, друже мій, не бачити тебе, сидіти десь згорнувши руки і думати, що хвилини, чи не трапилося з моїм жаданим якось лиха? Ні, не тривуйся, не трапиться. Я вірю в свою фортуну, і якщо душею буду спокійний, то гори зрушу». «Про що ж ти думав? Не про небезпеку? Ні» посміхнувся Найда. Але я в монастирі дізнався багато про що вельми важливе від старого пораненого запорожця. Почув нього несподівані речі. Виявляється, він мій названий батько. Він урятував мені життя і виховав мене. Його сім'ю з нелюдською жорстокістю знищив Кшемуський, губернатор Лисянський. І я заприсягся відплатити Катові за цей злочин. Лисянський замок неприступний, Дарина. Але страдник розповів мені, що там є потайний лаз, через який можна дістатися до самісінької спочивальні губернатора. Мій батько років 20 тому, скориставшись цим лазом, зумів пробратися в замок. От я й думаю, голубка моя кохана, як би дізнатися, чи зберігся той лаз і донині. Залізняк тепер обложив лисянку, та ця облога забере багато часу і дасть змогу ляхам отямитись і зібрати сили». А негайний штурм вимагає великих жертв. От якби пробратися до замку через потайний хід, тоді б ми легко здобули його. Саме про це я і думав, моя зоре. О, то важлива новина. Треба поміркувати і допомогти нашому гетьманові, задумливо сказала Дарина. Я спершу було навіть зраділа, що монастир, ні, не тому, що він зруйнований, схаменулася дівчина і мимоволі почервоніла. Ті страхіття й криваві злочини, ох, від них у мене й досі кров холоне і серце стискається. Але я було зраділа, коли мій кінь ступив за ворота і знову помчав поруч з твоїм. Ох, тільки тепер мене мучить сумління, що я не залишилася біля твого батька. Йому потрібний догляд, а я лише про себе думала. Та я ж не знала, що це твій батько і благодійник. Не тривожся, моя Люба, коло нього лишився знахар, заспокоїв дівчину Атаман. Ну, слава Богу, а я, може, і тут стану в пригоді, загадково промовила Дарина. У цей час Донайде під'їхав деякон і перебив розмову.